É o açúcar cristal que adocica, minha vida tenho sonhado com ela desde que a conheci De primeira se achou para descontar, da segunda eu nem olhei na cara dela Da terceira disse que sentiu minha falta da quarta, eu já tava querendo ela de quarta Era uma quinta, a gente chapa, me ria. só que ela tinha mó medo das consequências a Geral vai tentar impedir, implode, insiste que nós dois juntos é perigoso, gata Eu sou meio melindroso, saca, pensa bem aí se vale a pena Limba siciliano batido com vodka, vou te dar um forte cá E pro litoral norte toda semana, 16 linhas pra você toda semana Dando dinheiro, sossego, sucesso O processo é lento que nunca cheguei a fase Dança rapidinha Só vou te deixar de lado se for para fazer gozar É que eu gosto delas todas Não me chame de cafajeste, o pai te ama Disse que só beija minha boca É a certinha que mais mimama ou me engana Ela de roupa 10 Ela pelada é 10 Ela comigo é 10, 10, 10, 10 Ela de roupa 10 Ela pelada é 10 Ela comigo é 10, 10, 10, 10 Ela de roupa 10, ela pelada é 10, ela comigo é 10, 10, 10, 10 Ela de roupa é 10, ela pelada é 10, ela comigo é 10, 10 Toda noite eu saio a sua procura Sai a sua procura, perigo Seus braços são meu abrigo tira nenhum vai desapropriar Foda-se o desamor que há Se tu me diz amor vem cá Me dá vontade de largar tudo Eu já te disse eu vou Mas eu volto pra elas joga Sensação Pra você djonga tentação Eu já deixei essa fita me consumir Pra eternizar eu vou gravar um dvd com canções Que compus enquanto você dormia Não come a digi queimais sim pelaca e que, que bunda Maior que poetas no topo 3 Antes transava ouvindo Jovem maca Hoje transom vindo hegeminiano Vão transar ouvindo essa, nossos menor vão se atleticano você não precisa de mim para nada, eu não preciso de você também para ser sincero eu quero dominar o mundo, eu vim só perguntar se você vem Me disse que eu não passo segurança, infelizmente eu não sou cinto Tô mais pra banca e você senta, eu fecho os olhos e só sinto Disse que meu olhar te encantou, é que eu tava olhando pro futuro Pensando em rimas tipo futurey, é por isso que eu sempre faturo é. Ela de roupa é 10, ela pela é 10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 Não sei se você consegue me entender Mas para você ser vista com cara preto Que nem eu Não afeta em nada a sua carreira No máximo vai fazer você parecer mais aberta Mais aventureira para mim Talvez eu vou estar decepcionando metade Das pessoas que me colocaram aqui A verdade é que eu nunca quis te machucar. não sei se você consegue me entender. 15 de janeiro de 1995. Quatro e meia da manhã, de Tchupac para Madonna.